Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A'udhu billahim na shqaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Elhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala nabijina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Falenderimet dhe lavdrimet Se gjithmon janë vetëm për Allahum fë qeplot Ata falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë nërsa për shëndetit tona janë për zotrinë njërzimit, për Mohamedin, Alehi Salatu o Saram, familjen shokët dhe të gjithë pasus të tijgjën amshim. Të ndëruar lëzër dhe motra, për që amshira dhe mirësit e Allah të qofshin me ju. Takimi ju një sëtëm në kuadrë të seris artit tëftuarit në isam, do tjetë i përqendruar në veqërit, dhe karakteristikat me të cilat shquohet thirrja e Isa memes. Deri më tash kemi folur për domethënin, vlerën, rëndsinë, dispozitën, burimet, ndërsa sot me lenin Allahu xhellahu ala do të flasim për karakteristikat, për veçoritë, për tiparet, për atë me çka thirrja e Isa memes është ekskluzive me atë që dallohet nga thirrjet tjera. Në radhën e parë, thirrja e Isame dallon prej thirrjeve tjera për shkak të sfondit të saj hyjnor. Thirrja e Isame është një thirrje e cila për bazë dhe burim ka Allahun xhellahu ala. Thirrja e Isame është një thirrje mësimet Parimet, principet e seciles rrjedhen nga Kurani i famullart, nga Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj ne në kët aspekt, jemse Kurani i famullart, thirrja i sa më bën thirrje për të kthyer tek tek Allahu, tek Krijuesi, tek burimi, tek fillimi, tek Allahu xhalle wala. Qoftë Allahu Ja ejuha rrasullu, bellig ma un zile i lejke mirë rabbi, o të i dërguarëm, këmëtoje atë që të është shpalur nga Allahu gjellë u alam. Pra këmëtoje atë që Allahu të ka shpal të ju. Thirja islamen është një thirje që është shpalur nga Allahu gjellë u alam. Mëstimet e saja janë nga Allahu gjellë u alam. Andaj thëtë Allahu, vëdo u ila rabbi, dhe të thyrë për të kallahu. Thyrë për të kallahu gjellë o ala. Vale. Pra, përderi sa mësimet e saja, përderi sa uh, parimet e saja, përderi sa edhe detajet tjera janë të reguluara nga parimet fëtare, atër thyrë e isame uh, thërret për të kallahu gjellë gjellë o ala. Vale. Ti par, karakteristik dhe veqëri e saj, është qesfund hünar ajo është nga Allahu xhelle vale ë është e kontrolluar ose është e rregulluar e koordinuar nga mësimet që dalin nga Kurani nga Suneti apo nga të kuptuarit e Kuranit dhe dhe Sunetit sa rëndësishme është që thirrja i sa me ka këtë tipar ka këtë karakteristik hünar flat fakti se përderisa është e tillë Atëhera jo gëzën me të drejten e të ruaj të rritë nga Allahu Gjellu Ala. Thirja i same rruhet për e Allahu Gjellu Ala. Êshtë një thirje mbrojtjenës të seles e ka marë përsi për vëtë Allahu Gjellu Ala. Inna nahnu në zelnë dhikrë wa inna lehu le la hafidhun. Ne kemi shpalë Kur'anin si bazë, si burim të kësaj feje, andaj ne e kemi marë përsi për ruajtjen e ti. Për dhe sa ruhet burimi i kësaj thirrje, atëherë edhe edhe çjo thirrje është e ruajtur, por jo vetëm e ruajtur në kuptim të asaj që nuk mund të zhduket. Ajo është e ruajtur edhe në kuptim të parimeve, të vlerave, të mësimeve me të cilat vjen. Këto mësime nuk kanë mundësi që të pështillen me gjëra të paçëna ose të pështillen me mësime tjera që do t'u humnin originalitetin. Allahu xhallahu ala ka than la yatīhi al-bāṭilu min bayniy yadīhi wa lā min khalfih, tanzīlū min hakīmin ḥamīd. Kur'ani, libër teksaifë e bazës dhe burimit të kësaj thirrje nuk mund të mvishet e kota as para dhe as prapa, për arsye se ajo është i shpallur nga nga Allahu xhallahu alam. Shtekjo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 për ka ardh për fshi për të rregulluar çdo gjë që ka të bëjë me njeriu dhe rrëfë njerëzit çdo gjë në jetën e njerëzit ka një lidhje ka një sqarim ka një mësim nga nga thirrja e Islamit Allahu jalla wala ka thana wama farratna fil kitab min shay ne nuk kemi lënë gjë pasqaruar në librin në Kur'anin. Nuk ka gjë që i duhet besimtarit në jetën e ti. Nuk ka aspekt që Kur'ani nuk e ka trajtuar atëm. O në zëllën e alejkel kitabe të bjenën li kulli shejtë të të lahëm. Dhe ne ta kemi shpalë të i Kur'anin. Ta kemi shpalë librin që është sëqaruas për gjithë dëgjë. Nëse shvjetojmë historinë isame, në fakt nëse referojmë e thënjeve të Muhammedet a rejë sëratë vë sëramë do të gjejmë se thirrja islame ka përfshir çdo gjë, madje edhe edhe ato gjërat që janë më të thjeshta. Njëri nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam ka thënë, "Për Zotin, nuk ka ndodhur çfarëdhe një shpën të fluturon në qiell për të cilën Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk na ka dhënë lajm." Pra, nuk ndodh asnjë gjë në yjet e tyre. ë për të cilën Muhammedi A.S.A.T.R.S.A.M. Mosina Imrante. Thjeshtë thirje e isame, është një thirje e cila përfshin një gjitha aspekt, përfshin në raportet e besimit, si duhet të besojme Allah në Gjellu Alam, përfshin atë se si duhet të adhurojmë, ka asë qarime, se si duhet të kryim ritualin e adhurimit, ritualin e namazit, ritualin e agjerimit, pra regulon aspektin e besimit, Aspektin e adorimeve rregullon po kështu edhe jetën civile. Islami siç e dini trajton në detaje jetën bashkëshortore, trajton format si duhet të jetë para martesës, procedurat e kurorëzimit, jetën martësore, të drejtat dhe obligimet e përbashkëta, të drejtat e fëmijëve, obligimet e fëmijëve, me një fjalë nuk ka aspekt në jetën e njeriuit që nuk trajtohet nga thirrja e Islamit. Islami sjell përgjigje, Islami ofron zgjidhje për të gjitha gjërat që i ndodhin dhe i duhen besimtarit në jetën në jetën e tij. Si ti parë tjetër, i thirre Islami është edhe universaliteti. Thirrja e Islame është thirrje universale. Ajo nuk ka ardhur çe të përfshi vetëm problemet e njerëzit, vetëm njeriu dhe gjera të cilat e rrëthojnë atëm. Përsa jo ka arës një thirje e cila përfshin të gjithë njerëzimin, e cila përfshin gjitha kohët, e cila përfshin gjitha vendet. Nuk ka njeri në këtë bot që është, e që nuk i drejtohet thirje Isame. Ose Isame nuk ka ardhur për Arabet, në donë se është shpallur në Arabi, Isame nuk i drejtohet vetëm Arabet dhe, por i drejtojë të njërzimit. Allahu ka thënë Kur'anin famlart, wa ma arselnake illa rahmeten lirë alemin. Dhe ne, Muhammed, pyte kemi shpalur mëshirë për gjitha botët. Mëshirë për gjithë njërzimin, mëshirë për gjitha vandët, mëshirë për gjithë popojt. Muhammed e Alehi Salatu Sëram nuk ka ardhë për një popull dhe për popull në tjetër jo. Muhammed e Alehi Salatu Sëram me misionin e tij, me thirrjen e tij ka ardh për gjith, për gjithë njerëzimin. Madje çka është interesante se kjo thirrje nuk ka ardhur kuptimin e një alternative vullnetare, e një zgjidhje vullnetare. Që nënkupton se ky element i thirrjes së samë, universalizmi, universalitete nuk është një element që por fshin vetëm nga aspekti vullnetar të gjithpopullit. Pra nuk është si them një një nismë vullnetmire e, e, e, e kësaj thirrje, por është një obligim. Thirrja e Isame është thirrje për të gjithë njerëzimin dhe të gjithë duhet ta pranojnë atë. Muhammed Alihi Sallatu selam ka thënë: "Wallazi nafsi biyde <t> la <'h> yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma. Yahudiun wala nasrani" thumë me jemutu, valem ju min billedhi ursil të bit, illa kemin ashabin narë. Pasha Allahun, pasha atën e dorën e cëtë shpirti im, nuk në dëgjën asë një njeri prej këti i meti për mua, pavarësirë se ashtë qifut, apo ashtë i kështere. E pas taj vdes duke më refuzuar mu, duke më muhuar mu, dhe atëm e cëlin jam dërguar, e qëtë mos jetë për i banorëve të zhenemit. Më një fjalë, Të gjithë ata njerëz selet kanë dëgjuar për Muhammedin alayhis salam, kanë dëgjuar për misionin e tij, kanë dëgjuar për thirrjen e tij e pastaj nuk e kanë pranuar, ata në sevdesin do të jenë në ferr. Kjo është ajo që e thot Muhammed alayhis salam, e që nënkupton se thirrja e saj është një thirrje universale, që përfshin edhe jetën e njerëzit me të gjitha detajet e saj, me të gjitha e, porët e saj, me të gjitha aspektet e saj por përfshin edhe të njerëzimin, të gjitha vendet dhe të gjitha të gjitha kohat. Është si i parë tjetër shumë më rëndësinë i thirrjes Islame është edhe aspekti i cenit të saj mesatarë. Thirrja Islame është thirrje mesatare. Është një thirrje e cila nuk ndjek ekstremitete. Është një thirrje e cila i ofrohet njerëzit me atët që është më e mira, me atët që është më e leta, dhe me atët që është e që luara dhe duhura. Tazëm në aspektin e besimit. Edhin i fare mirë se isami në aspektin e besimit ndo që atë vinë mesatare, ndërmjet që fotve të të ciljet Allahëm Gjellewala, e përshkruanin me të meta, që fotve kishen thënë, jedullahi maglule, dore e zotit është shtrenguar, këshën akuzuar Allahum në Gjellew Ala me kopratësi dhe të kryshterët të cilët i përshkruan Allahut fëmi. Allahut ju tha, kulja ehlel kitab, la ta glufidini kumë, wa la ta kulu alëllahi illel haqë, tha o Muhammed, thua i tëtarët libër të kryshterëve, mos se thonit pa vërtetën për Allahum në Gjellew Ala, mos shfaqë një ekstremitet në fenë tuaj, thuanit për Allahum në vetëm atë që është e vërtetë. Pra, ndërmjët këtyre du ekstremiteteve të parët që e ofenduan, që i fotët, e ofenduan Allahën Gjellewala dhe të krishteret që i përshkruan nga dashuria të i kaluan normën e dur, të i kaluan vijen e dur, nga dashuria i përshkruan Allahën Gjellewala, gjerat pa qena i përshkruan gru, i përshkruan fëmi, Isami ka ardhë si një fej mesatare, ka ardhë me atëse, Allahu gjellë valam, nuk është ashtu si që kanë përshkruar që fotet, por nuk është ashtu si që kanë thënë për të të kryshterat. Lej se kemi të lihi, shej, wa hua semi u lë basir. As gjënë kërse kërse Allahu gjellë valam. Allahu dhe gjënë dhe, dhe shejënë. Pra Allahu gjellë valam, ka të si, ka të i pare, por nuk është Allahu gjellë valam ashtu si që përshkruen që fotet, as nuk është si që përshkruen të kryshterat. Allahu la ilaha illa hu. Allahu është një përveçti tjetër nuk ka. El haju, el kajum, është i gjalli vijelente, la te e khudu husinë të uvalanom. Allahu nuk e kap asë kotja dhe asë gjumim. Pra, thjeshtë Allahu gjellë uala në islam, është i zhveshur nga mangësit, është i zhveshur nga ajo që e, nuk do të cilëson të atë se të dënjitet shëm, për të qenë zëtë. Allahu nuk ka fillim dhe nuk ka më barim. Allahu nuk ka fëmi, Allahu nuk ka grua, për arsui se gjithë gjë që është në këtë bot, është uh, pronë ti, është pasuria Allahu të gjellewala, dhe se Allahu nuk ka nevoj për ndihmen, për ndihmen e askujt. Isamë është fejt mesatare, edhe në kuptimin e adhurimit, të adhuroshë Allahu të gjellewala, nuk në në kuptam të zhveshësh nga përdit shmeria jot, Nuk, në, nuk nuk nuk kupton se të largohesh nga rryeda normale e jetës. Muhamedi alayhi salatu wasallam u informua për tre njerëz, të cilët të të priren nga dëshira, nga këshëria, nga nga pasioni për adhurimin për Allahun xhellahu ala, morën disa vendime të cilat u refuzuan nga Muhamedi alayhi salatu wasallam. I pari tha se do të falem të natën. E dyti tha se do të agjeroj çdo herë deri në vdekje dhe i të rejtë i tha, kur nuk do të flejmë e gruan t'ime? Kur erë dhe Muhammed A.S. dhe ju tha, kam dëgjuar se ju keni thënë këto fjalë, tham po, tham Muhammed A.S. pasha Allahun, unë jam njeri ju që ja kam frikën mësë shumë të Allahot, unë i frikësom Allahot mësë shumë të, unë e një mësë mirë Allahun gjellë vë Allah, por unë jam një njeri që falem gjithë natës, por edhe flejmë, jam një njeri që a gjëroj dallohëm në këtë fush, por ka edhe shumë ditë në të cilat un hah dhe jam një njeri, jam profet, jam i dërguar i Zotit, por nuk largohem nga jeta bashkëtorre, nga obligimet që parashë kontrata, kurrëzimi. Pra, thjesht deshën se tu ofron adhurimin si një element i cili nuk nënkupton izolimin e njerit nuk nënkupton largimin e njeriu. Kjo është thirrja e Isame. Kjo është karakteristika e thirrjes së Isame. Isame është një uh, thirrje e Isame në këtë aspekt, pra në në aspektin mesatarisht shkuhet edhe për atë se bën një ftesë edhe në çështjet e, e jetës së përditshme. T'i jemi mesatarën. T'mos bëjmë shpenzime të tepërta, por as të mos jemi koprac, do shtrënguat. Allah përshkruan besimtarët e sinqertë, të cilët ul ladina idha anfaqu, lum yusrifu, wa lam yaqturu, dhe ka në mes të këtij qowam. Dhe besimtarët e sinqertë janë ata të cilët kur shpenzojnë, nuk e japin tërpasurin, nuk shpenzojnë dhënë pa vend, mirë po as nuk janë do shtrënguar. Wa kana baina dhalika qowama, ata kanë ndjek një mes, kanë një atë që çë është më e mirë. Thirrja Islame ka dha shumë karakteristika tjera. Ka dha shumë veçori dhe tipe të tjera, të cilat me lenin Allahu xhelle wala do t'i mësojmë pas një pauze të shkurtër. Stëndëruar ja ku u kthyem sërish për të vazhduar me lezratën tonë për kitazë me veçoritë e thirrjes së si Samë. Thirrja e Samë ka dhë veçori të tjera të shumta, të cilat sigurisht ne do t'i përmbledhim në ato që i shohim si më të rëndësishmet, për arsye se është e vështirë që të përmbledhen në një lezratë vetme. Si karakteristikë tjetër shumë rëndësishme kësa e rëndësishme e kësaj thirrje është edhe fakti sa jo është një thyrje e le dhe e qartë. është një thyrje e cera uh, mund të kuptohet, mund të përceptohet lehet nga besimtari. Ma dje, është një thyrje uh, që besimtari shumë shpejt familjarizohet me të. është një thyrje me ceren adaptohet shumë shpejt besimtari. Ja, se që fartët Allah u Gjallu alam. Qull, hadhi sëbili, edhu ila Allahi ala basiratin, anë vamanit të bani. Thuajim, kjo është rruga ime. Un ftoj tek Allahu me argumente. Un dha ato çelët me pasojë në mua. Kan thën dietarët, Allahu xhallahu wala, në këtë ajet Kur'anor ka përmendur këtë për ëmer. Thuaj kjo është rruga ime. Dhe kur ka thën kjo e ka përdorur këtë për ëmer për t'rëguar, të për të aluduar se thirrja e Isa-m është diçka e afërt për ta është diqë që është e kapshme për ta. është diqë me tësirin ata familiarizohen shpejt. është diqë që bëtë shumë shpejt pjesë e jetës të tyre. Hadhihi sebili, kjo është rruga ime. Edhu il Allah i ala bësirem. Unë nëftaj në rrugën Allah i gjellë u ala. Me qka? Isami i më panohët? Isami i obligon njerëzit dhunë shumë që ta pranojnë të? Jo. Allah dhe thëtë, unë nëftaj në rrugën ti në rrugën e Allahut ala bësirë me argumente me vedije para çfar thras me parime të thrasësh në islam do thot të thotë të thrasësh në atë që njeriu do ta pranojë për faktin se është ndërtuar mbi argumente mbi dëshmim mbi fakte të cilat njeriu mund ti mund ti përçafoj shumë shumë shpejt nga këto dietarët musliman kanë nxirr kanë përfituar edhe një tipar tjetër, një karakteristik tjetër të thyrës isame, është kjo karakteristika e racionalizmit isame. Isame është një thyrë e racionale, një thyrë e arsyshme, një thyrë e që në një farëforme, së rrët njëri unë të vënë në funksion, mendjen e ti, logikin e ti, intelektin e ti, në mënyrë që të përfiton nga urësit e Allahut Gjellu Alaa, nga dituria e Allahut xhallahu teala nga libri i Allahut xhallahu teala janë të shumta ajetet kuranore që bëjnë ftesë për shemb e fala ta aqilun pa nuk po mendani jo ose tot Allahut xhallahu teala inna fi zalik la ayatin li qawmin yaqilun ja në këtë kajet ka, ka dëshmi ka fak ka argument për njerëzit të cilët logjikojnë për njerëzit të cilët mendojnë pra thirrja i samem Nuk është një thirrje që imponohet, nuk është një thirrje që flet ose fton për të pasuar verbërisht, por është një thirrje që flet dhe fton për të pasuar duke u bazuar në argumente, duke u bazuar në në fjalët e Allahut xhallahu te ala, duke u bazuar në në mësimet e urtësisë, në çelat në besimtarë mund të has në në në në Kur'anin famëlar. Thirrja e samë është e veçantë, edhe për faktin se është një thirrje aktuale. Është një thirrje që bashkëvepron me njeriu. Është një thirrje e cila ë uh, merret me, me hallat, me problemet e njeriu. Është një thirrje e cila i referohet ndërgjegjes së njeriu. Është një thirrje e cila tenton ta pastroj shpirtërisht njeriu. Jo rallë kemi dëgjuar hadithën e pejgamberit alayhi salatu wasalam për djaloshin e ri, i cili erdhi tek Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe i tha: O i dërguari i Zotit, un pajtoj me tërë atë që të është shpallur. Un kam gjetur prehjen e Islamit. Kam gjetur atë që e kam kërkuar në Islam, por kam një kërkesë. Pajtoj me çdo gjë, ama kam një kërkesë. Dua që të më lejosh çun tawshtray prostitucion am realitetin tha muhamedi alayhi salatu wassalam si do ta bësh një gjë të tillë muhamedi alayhi salatu wassalam nuk përdori një metodë të ashpër për të thënë se nuk ka mundësi që të jesh musliman dhe të bësh një gjë të tillë në të njëjtën kohë kjo është e vërtetë por forma se si duot që të bindim njeriun për një gjatë tilë në kështë me vrashëtësi. është një formë që është vërtet të ndoshta specifike Muhammedet a Reji Saratu o Sëram se se ka demonstruar atëm. Eftoj këtë djale o shtëri dhe i tha. Në regull, po t'japim leje, kushtimisht, po thëmë kështonë. Por qëfarë thua nëse dikush dhëtë bënte amoralitet me nënën tënde, Do të praneje një gjëtil? Tha jo. Do të praneje një gjëtil për vajzën tënde? Jo. Do të praneje një gjëtil për gruan tënde? Për motrën tënde? Jo. Po kështu, as njerëzit nuk pranojnë që nënat, grat, vajzat, motrët e tyre të kesh përdore. Pra, pejambere Alehi Saratë Vësëm u fokusua në pastrimin mështë në ndërgjellsimin e tij, në pastrimin shpirtëror të tij, në mënyrë që të mos e bësh një gjë të tillë, nga se sikur që ti nuk ke dëshirë t'ia t'a bëj ty dikush një gjë të tillë, atëherë as te mos ia bësh as kujt një gjë të tillë, nga se njerëzit nuk duan që morale, nderi i tyre të të shkelet. Pejgamberi alayhisalatu wassalam për të reflektuar këtë tipar, këtë karakteristik të thiresi same në rast të tjera në të regon neve sa aktual, sa justifikuar shumështi sami, sa e arsysh mështirja i sami, sa ajo mundot dhe bën dhe angazhot për t'ju gjetur zidhje njerëze. Në njerë rast, si që të ransmetojmë Buharijo dhe Mosime, një njeri kështë e thyër një regullë fetarë. Gjatë agjerimit, gjatë ditës, kështë e fjetur me gruan e timë. Andaj vjen tek pejgamberi alayhi salatu wasallam do i thot oj dërguari i Zotit kam bër kët mëkat. Thot Muhammed alayhi salatu wasallam dua tajrosh 2 muaj rriesht. Po nuk kam mundsi për një jetë të till. Nuk mundem, nuk kam fuqinë fizike të agjëroj 2 muaj rriesht. Atëher tha Muhammed alayhi salatu wasallam ne nuk ke mundsi për një jetë të till, atëher u shë 60 të varfër. Asë të thësë mund të bëjë i dërguar i zotët? Në jam i varë, për nuk kam pasëri. Tha Muhammedi Alehi Salatë Vësëram, po a ketë diqë për dhën sadaka, për dhën lëmosh, thë a jonë. He shti. Pasë pak, një njeri sole një lëmosh. Tha Muhammedi Alehi Salatë Vësëram, kënë beti pjëtësi, thë ja ku jam në i dërguar i Allah. Tha e ja mere këta dhe shpëndaj e sadaka, Që ta tën, tha shlyer zhgabimin ton tha i dërguar i Zotit po kujt je ja shpëndai kujt jaat kur un jam njeriu më i varfër tha muhamed alayhi salatu wasalam dersa çeshë tha në rregull më refër vete pra se sot është thirrje same ajo synon që ti u gjej zgjidhje njerëze që ti u bëj zgjidhje për problemet e tjera nuk ka si një thirrje miope një thirrje që mbyll rrugë një thirrje që mbyll dyert është një thirrje e cila i uh, ofron njerëzve zgjidhje për problemet e tyre, është një thirrje në të cilën në të cilën njerëzit mund të gjejnë jetën e tyre. Thirrja e samë është e tillë edhe edhe për një fakt tjetër, për arsye se i referohet natyrës së njeriu. Thirrja e samë nuk ka ardhur për ta bërë njeriu një melek, por nuk ka ardhur as për ta lënë që njeriu të zbesë në shk në shkallën në nivelin e shtazës. Thirrja i sa më ka ardhur për t'i ja treguar njeriu se gabimet janë pjesë natyrshmërisë tënde. Janë pjesë e natyrës tënde, por pendimi është obligim. Sot pejgamberi alayhis salam kul ibn adam khata'un. Këjt njerëzët gabojnë. Të gjithë njerëzët gabojnë. Wa khairul khata'ina at-tawabun forma më të mirë janë ato që selektendohen. Pra, Islamin ose thirrja Islame nuk ka ardhur për të zhveshë njeriu nga natyra e tij. Njeriu mbetet njeri. Njeriu do të gabojë, por ka ardhur që ta orientojë njeriu, ta ulë njeriu se në çoftë se gabon, si duhet të sillet. Ose çela çela është djega që besimtarët duhet ta ta praktikojnë në jetën e tij. Gabon, por duhesh duhesh të të pëndosh. Thirëja isa me të ndëruar vlëzë dhe motërëm është e rëndësishme për arsye se është një thirëje cila në vetë në ngërëtën dy elemente shumë të rëndësishme. E para elementin e të qëndruarit e të qëndruashmëris, pra është një thirëje që ndonë se kanë kaluar një mi e katerçin vite. Vajshdën me të një të cënime vazhdojnë me të njëtët qëllime, vazhdojnë me të njëtët objektive, ende, edhe sot e kësaj dite, emelena Allahët Gjellewala, deri në kiamet, të gjithë thyrësit mësliman, thrasin që të adhorohet vëtëm njëzot. Asë njeri për i tyre nuk ka devijuar nga kjo, ose të themë më mirë, asë njerë thyrëja isame nuk ka devijuar nga kjo objektiv. është objektiv të lëpsore, është objektiv të themelore, është gjënë të cënën me lejnë Allahut Gjëlle Vala, derin ditën e kiametit dhe të tëftohat. Pra, është një thyrje e parëm, që elementin e të qëndruarit, elementin e qëndrua shmëris, elementin e pandrushua shmëris, e ka element bazë. Por, kërahës kësaj, ka dhe një element tjetër. Ka elementin e të qenit në hatë me kohën. Përderi sa është të përhershme, përderi sa është universale, thyrje e isame, gjdoher, gjdoher, integron elemente me cilat shërbehet. Mjetet tazëm sot, mundësit tona që t'ju drejtojemi në përmjet kanaleve televizive, cilat për para nuk i kam patur. Mundësit e që t'komunikojmë me besimtarët në përmjet e, e, internetit, në përmjet rjetëve sociale, në përmjet mjetëve bashkohore. Shtypit që ne kemi sot nuk ka qenë në të kaluarën dhe janë këto gjëra që janë në shërbim të objektivave, të qëllimeve, të synimeve themelore të Islamit. Pra, thirrja islame ka këtë karakteristikë, ë mbetet ajo që ka qenë, por gjithnjëa integron edhe elemente që i shërbejnë qëllimeve të saj, i shërbejnë ë synimeve dhe objektive të të saj. Thirrja e Islamit është e rëndësishme edhe për faktin se nuk është një thirrje që imponohet nga një qendër e caktuar. Nuk është një thirrje botkuptimet dhe strategjia së cilës imponohet nga një grup, nga një qendër e vogël vendimtare. Por karakteristike saj, veçorie saj ti pari saj, është, është një thirje konsultative. Një thirje e cila vjenë se rezultat i një bashkë punimi, i një bashkë veprimi. Allahu Gjellewala në tërgëm në Kur'anin famlart, se dërguarin e ti, këmtuës si në parë, Muhammedin A.S. e kishtë e urdhuruar pikrisht me këtë gjë, o shawir hun fil amër dhe konsultohu me besimtarët. Pra thirje e isamem, Nuk është një thyrje e cila vjem vetëm nga hoxelaret, vetëm nga predikusit, vetëm nga misionaret, par është një thyrje e cila është rezultat i një diskutimi, i një bashkveprimi. Më të gjerë, zatën kjo është edhe tipar i besimtarve, Allah u ka thënë, wa emru hum shura bejnë hum dhe karakteristik e besimtarve është se ata konsultohen ndërmjet, ndërmjet vete. Nuk është një thyrje e cila vjem vetëm nga hoxelaret, vetëm nga predikusit, vetëm nga misjenarët, thirrja e samë të ndëruar vlëzer dhe motra është një thirrje e cila ë nuk ka ardhur vetëm ë për të obliguar njeriu për të kryer adhurimet. Nuk ka ardhur një thirrje e cila ë dëshiron nga njeriu që të jetë i përpik në një jetë caktuar. Ta zem ë nuk ka ardhur një thirrje e cila ë dëshiron që njeriu të përmbahet strekt një gjeje, përshkak se nëse nuk i përëmbahat, do të ndëshkohat. Jo, thirëja i same, ka ardhë para se gjithar, për ta edukuar njeri unë me moralin e duhur, me moralin e zedhur, ma dje, ka siel njeri unë e duhur, Muhammedin a.s. njeri u ciri, ka qeni shquar për moral. Allah u ka thënë në Kuran në famnërt, o in nëke le ala khullukin adhim, me dëvërtet Muhammed, ti në një shkallë në një piedestal shumë të lartë moralet. Qumtuesi i kësaj feje, mësuesi ynë Muhammedu alayhi salatu wasalam ka qenë i shquar, ka qenë dalluar për moralin e tij. Madje në në në në thirrjen islame janë dhënë edhe sqarime të tjera, janë dhënë edhe shpjegime të tjera se në rast se njeriu ë ta zëm, po them kështu kushtimisht do të kryen të obligimet se të ishte një loj roboti. E pasaj ato mësime, ato obligime nuk do të reflektoni në jetën e ti, atëherë ajet që përfitan prej kësaj është azgjeja. Peyamirë Ali Sratë Vosram u informua për një grua e cila ndonë se falë të namaz, agjeron të jepë të madja dhe lemosh, me gjuhën e saj ajo grua i shqetson të të djerët. Nuk flisë e fjal të mira, fyën të barte e fjal, Mohamed Alehi Sratusam tha, ajo do tjetë në zjarë. Ajo e ka vendin në ferë, për arsysë se namazi, agjerimi, zekati, obligimet isame, ka një rol, ka një rol edukativ, ka një rol për ta mësuar njeriun se si duhet të jetë në raport me tjeret, ka një rol për të apastruar shpirtishtëtë, dhe nëse kjo nuk ka ndodh, atër cile ashtë dobija për tyre. Kjo nuk nuk nuk këptan që njëri ju, nëse është uh, fjal keqë, nëse njëri ju ka shprejit pahishme, kjo nuk nuk nuk këptan se duhet praktisur në mazin, por se duhet praktisur fjal të këqia, moralin e keqë, nga se të jeshë besimtar mësliman, të falesht në mazin, të kryshë obligimet fetare, dhe të mos largosh nga shprejt e këqia, nga traditet e këqia, është absurdisht e papranushme. Besimtarët duhet të kënë të qartë, se i thartë të këtiju meti, kanë një moto të ciren duhet të ashojnë qartë të gjithë njerëzit. Pegambele Alei Saatu Samë ka thëmë, gjithë popull ka një, një moral, ka një gjemë të cene shquarë, wa inna khulqa hadhihi al-umma al-hayaa ndersa morali e, i kti umeti es turpe es marrja morali me celen ne dallohem me celen ne dallohemi me celen na duhet na njohin te tjeret es turpe morali celen fatkeçesht e kemi e kemi harruar dhe per fond te ndëruar dhëzëdë motra ajo me celen do te daja ta përmbyllte xerat ka të bëj me një karakteristikë tjetër të thirrjes isame. Thirrja isame është një thirrje që ka çasti pozitive ndaj njeriu dhe jetës. Isami është shpall, Allahu e ka dërguar e ka shpall Kur'anin për ta nderuar njeriu. Isami nuk ka ardhur për ta nënshtruar njeriu. Nuk ka ardhur për t'ia humbur dinjitetin ka arë për të jakthyër digniteten dhe jove të mashkullit, për edhe femrës, Allah o ka thënë, o le kad kërrem na bëni adem, ne i kemi ndëruar njerëzit, pasaj në Kuranin Famillart, uh, në ka të reguar se ata të ciret kanë merita, pëse janë pësod në botë gjithë të njerëz nuk është vë të mashkullit, për është edhe femrë, ja e juhën nësut të ku rabbekum, elëdhi khaleka kum min nefsin wahideh, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اي njerëzit freksion i Zotit i cili u ka krijuar prej një pale prej Ademit ariston e pastaj prej Ademit ka krijuar gruan e tij Havën dhe prej këtyre të dyve prej Ademit dhe Havës u shmuan njerëzimi pra edhe mashkulli edhe femra kan kan uh, këtë respekt, kanë këtë privilegjë. Ma dje, ne me lejnë Allahut Gjellewala do të kemi një legjerat të veçan për femërën si thyrëse mëslimonën, par arsyë se këmision, këtë thyrje nuk është e kufizuar vetëm në meshkuj. Jo vetëm burat duhet të inë thyrës, por edhe gratë, ma dje, kanë një rol të pasëvënsuëshëm në, në këtë drejtim. Thyrja i samë është një thyrje E cila, e cila ka ardhë për të dhe në kuptim jetës. është një thirë e cila ka ardhë për të zhdukur vetë vrasjen, ka ardhë për të bërë zhidhje ati që ka rëndë në depresion, ati që ka bërë mkate. Allahu Gjellewala, derin e ditën e kjametit, ka hapër, ka ofrua një ofert, kulja i badje, ledhina, srafuala, në fusim, la taqnëtume, rahmetillah. O ju robrit e mi, që keni bërë mkate shumë, mëse shkëput një shpresën në falin Allah, mëse hum një shpresën në falin Allah, për arsui se Allaho, jau firu dhunu bë gjemija, fejnë Allahe jau firu dhunu bë gjemija, Allaho, të gjitha mkatët që i keni bërë a falin, Allaho, të gjitha mkatët që i keni bërë a falin, jeta që keni është gjëja më shtrajnë pas besimit, është gjëja cilëja, i uvesi shtat Muhamedi alayhi salatu wasalam yumunsan pikrisht besimin khairun nasin ta'a umru wa hasan 'amalu njeriu më i mirë është ai që riton mesaxhatin dhe dhe bën vepra të mira përmirson veprat veprat e tij uneloh sallahu xhelleu alam çe këto karakteristika dhe këto tipare të thirrjes islamem të jenë një motivim për ne për të përçafuar me gjithë shpirtin e thirrjes Por praktikuan mësimet e saj dhe deri në takimin ton të arshëm ju lëm për kujdesin e Allahut. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.